kalretikan 15 neska mutil gazteak bilduko ditugula eta Nepaleko inmalaiara abietuko gea eta beste hamar gaztekin bilduko gea 10 sherpa gaztekin. bai xerpak badute pe hizkuntza gutx, e, gutxitua be, bere herrian ere gurian ere gure hizkuntza gure euskara gutxitua den bezala eta e, eta nola itze dugu guk E, berroi tamar bat hitz xerpaz ikasikotugu, aiek jaba dute berezkutan hain beste hitz e, euskera askoak, e, eta beste hizkuntza zubi bezala izango da inglesa, baina, zeretuko gehan, hola biteko berri bat antolatzen, sortzen euskera xerpa eta txantxa ingles txantxa batzukin, eta hola, ba, nik ustez e, ongi, e, elkarru lertuko geala.